Autezkunde esolaz, harituko gira orain pilpilandugun gaibat, huartu sistem bezalago ezberri emankizunean, itxasuko erriko boz eta murgiluko gira mugimendua izanen baita erri hoktan, iru izanen dira, alde, batik, alde batetik gaur egun hau zapezaden hoge gamoien lista, bestetik jampol irriken, beraz gaur egun dena eta hiru iru errenik abertzalean bat abertzalean listako kide den Filipe azkarai gurekin dugu egunon, zuri? Ba, egunon. Eta behar ba, hasteko, iru listai itxasun 2002 tanlerent bera, ez hortz da sobera. Nik ez dut uste, e, Hori demokraziaren osasun honetan da, ne ustez, e, jenai du iritzi esberdinak badira, hainitza e, dela itxasu, eta, eta denek bautera posibilitatea e, hor ez tabai sartzeko. E, zu beraz, Filipe Laskarrai, e, tzeitugu liztaburu bezala izendatzen alo diango izuntan? nahizala, ordean ez duzi hori ginen Lista bertzalak, momentuz, ez du lista bururik eh, zuentzat ez du olako garantzirik, olako izenbate batetik, ala da, ez da eh, baitezpada olako garantzia ondia lista buria eh, gure proiektuan eh, ideiak dira, proiektua bera, programa eta lista buru bat izanen da, biztan da behar behita, eta ara, bat dira, hori Uh, diende batzuen gaiatuak direna eta pres direna kargoetan ere sartzea, uh, beraz ez da de hortatik ez dugu norbaiten izenean presentatu nahi uh, baizik idei batzuen zerbitzuko Idi batzu zerbitzuko gure gomita iizen genuen e, Jean politikan ere bai euskal ihatzietan eta berak aipatzenzuna e, egiaren zerbitzuetan ari zela lanean e, etik eta gabe gabeazken finen politika ez baitzen jatu beak e, maila txikiago batan aipatzen e, zuen Euskal eji mailan egiten altzela Eta luzatu zuela gomita beraz e, luzatu zizuela gomita hortan eta zuen erantzuna zaraz egiten zuen. Bia berzale batzien dehiaginak, eta gero erabaki dutelaik beren zerrena berzutela egin, be zen hau guria bete du bestegizan, beran hoi pixka damu atzemaiten dut nik, uh, bon, komprenitzen dut politika gukanezan bere lekua eskualerri mailean edo zabalore, beran herriko haute eskunder buruz pixkat uh, pena atzemaiten dutzen, eta herri adi buruz berda izan, eta berda jakin intzatzuko herriak guai denak uh, elgarrikin izi erriuntza uh, La, eta Eriko iduri hori nahi nuen eman uh, Eriko txeko zerrendan ede Tenak elgarik inbizitia nahi zizan eta sensibilitate dite ditekoak eta horta dut piskat, piskat oidut uh, dolu benan zena osu, eh, bako txak uh, bideide jare ah, eh. Politikan hartzen ziste, ziste egiaren zatari? Orduan, hori eh, da, erretzen zina rojan polek eh, Ez zela e, politikari ez dut komprenintzen hori, batzutan ere politikoak ola deitzen dira batzu, e, ez direlaik hain ala, e, eta nehozte zerri batten e, kudeaketan aridena ez da politika narida. E, gio, zer e, mailan ari den, zer konduan hartzen den beste gauza da guk egia da, herritar jentzat e, dugula proiektua designatua, benen konduan hartzen dugula ere eskolegia e, bere osotasunean, hoi izait nahi difentzia eta gero azkenik aipatzen bitzin pena zela e, ikusten bitu jendiak akonsa akumeatzen iranik, ez dut ikusten kontra eranik, e, bikauzen artean idegiak izan itunaldirea pixka difentiak e, eta anitz ere Eta berdineumetzenak dira ez da hortan e, problemaike. Hor beraz autua egin duzu zuen aldetik egitea lista bat, aberzaleen lista bat sortzea. estrategia estrategiagia mailan ez zote da arriskutsua, kenean hor adibidez ikeen proposen auukandusie batzuek aberzale gisa sartzea lista hortan, gero herriko etan sartzeko estrategia mailan ez dute da arriskutsua bist da gitz maila nahiz gutxo guk beti e, abertzale gixal debatetik e, augeztu izan dira e, beste e, herriko buzetan eh mahotabosturteba de la lista abertzale txasuna eh da, arhistima eh desvertinazera horinerté horten eh be proporcionalidad edo erdi proporcionala hartzen da horinerté arte e, likgutasun eh batzen, azken finean hoahi e, bon dago dira beitakigu zein dira hor eh chantsa e, hondia kor chartse kolena likutichasun ebe ezto guin kinetike eh e, zain den auzapez Eta horia huri begia da eta ene urtztuztez biziki ona da. Eta um, uh, gero uh, Jean Paulen proposan menai patuduzu, bon, Jorge Riberba itsegiten alko dugu, menen proposan men, uh, Xik ez da izan naizug eh, bildu den meduatez, bainane jaek erere hiriaren inguru naizila bela belalista egina hiriaak eh, gero aipatzeko eta guk guez ginen hainotan jo den. E, Uda berri antzen hoi eta e, baginin e, proiektuaren e, lantzeko xedia guk eta e, izorduat emandako ondutik eta ez du onartu. Ultimiotumoto bat emandako, emandako, emandako, hara, guk ekaineko e, zpanimada pres ez du balio eta, bon, hara, eta guk e, guk ginen hortan. Niesta berzalea beraz aipatzen ari gira Filipe Lascarai uh, zurekin uh, antzi abeso uh, zuen suo egiten da dituzuela uh, Facebook eta Twitter kontuetan antzuleak. Ruizbiri Euskal Iratietan gure gomitarekin segitzen dugorema Sala Filipe Lascarai zuzugu dekilana eta itxasuko hauteskundeak, erriko bozak hurbiltzenarik itxasuri interesatzen gira. Gaur hiru lista izanen dira. Uh, gaurko uh, ausapetsaden gamoien lista eta uh, best bat ere izanen da Bela asu, asuantaden Jean Paul irrikenen Lista eta irugarren bat Beraz, zerran bezala gure gomitarekin Aipatzen duguna Filipe Azkara, Iberaz, eberaz, eh, eh, listako Kide zira itxasuko irriko bosetan eh, Urengo, beraz, hautezkundeetan eh, Prezeski, haipatu eh, duzu Beraz, eh, dien, diren Proposamenak, zareteik zuak autatu duzen Abertzalak zuen eh, lista osatzea uh, Urengo, hauteskunde sistemaldak Eta horrekin ere bai, aukera berriak sortzen dituna Be, hainbat eh, eh, hainbat listaren zata, minaren prestote dira alkatez aldatzea eta abertzale bat izate jen buruan. galdera hona, hemendik dik e, bilaiten burianen ageriko, prestienez, nik uste dut e, gauza hainitz jokoan direla e, itsasun eta itsasuko e, e, beste ondoko egietan, egin Gauza hannik jokoan, bereziki uh, etxe bisitza eta lur mailan, ere mailan, uh, horrikusiko ute dute zerdien bat eta bestearen proiektuak, eta bestearen uh, programak, eta horretan uh, hautatuko dute uh, nik uste dut estera pertsona baten uh, irudia bakarrik, uh, historia hortan baizik eta ere uh, ideiena, programena, eta hortan uh, uh, trenkatuko da. Hala ere parean badirelari kolako pertsona irudi batzu, jendeak badakigu gutxi gorabera, Hala ere usu pertsonak edo ikusten direnak eta hojentzat ere bozkatzen uh, duela, beraz ere, uh, ez ote da jiskutsua ere listaburu hori ez baloratzea? Boa, e, nik ezutolaik ustean, guk ere e, gure taldean ezgin inolaik ustean, gira interes pertsonaletan e, haritzen... E, E, Gia da, Jean Polek e, hola ikusten zin, hua ikusten zen aintzindari, ea e, maile, meguk e, ideiak ditugu ikusten e, aintzindari eta ea maile, e, eta guzien zerbitzuko e, girela, eta guzien parte hartzea ere nahi dugula. Ene ustez, e, zinez e, e, erri etxe bat kudeatzeko, e, ez da zum e, pertsonen gainean edo baten e, gainean utzi behar. eta guk gure programan hori aipatuko du baina na eginuke ina hala partikatu e, kolektiboki e, eta erabakiak elkarrekin hartu eztabaidatu eta erabakiak elkarrekin hartu o, hori zainduko dugu egia da ordoan jendek, ero beren ideia horren e, inguruan eginendute bistan da e, e, e, buru baten e, izenean batzuk eginendut zera guk diogu Gaur gune hobeda e, importancia e, importancia maitia e, programari eta geroan eh gertatuko denari Aipatzekoa Aipatzeko, berbala, ezukaganduzu, beraz, beraz, beraz, erabakiak amankomuna hartu, beraz, askan filan, politika parte hartzelago bat bultzatu itsasun mailan. aipatzekoa erabaki bat, ordokia gunea, aipatzen alduguna, itxasun notik pasatzen direnek, sagutzen duten leku hori, panela edekak baitira, urtsik diren lur batzu e, be, reikinak hartzeko preeste, eta etxibizak gehiago itxasun nola ikusten duzu, gai hori? Bai, gai gordin eta mingarria da ene ustez importantea izanen da e, e, bo, helenik e, e, jamerda e, geotak iago eraikuntza itendela e, itxasun kompazione e, bimila piztanleko erriada eta hemen dik lau bostu torteren burian e, laupa eun, lau edo bostu jende gehiago mentura izanen du Eh, eh, proiektuaren, imobiliaren arabera hoi, eh, gana edu herri biztan lehikoaren eh, euneko jogoita bosta gehiago, ikaragahia da hori, ikaragahia oh, eta ez da begion bat eh, begion bat ez dakit aladen ala bakotxak duiatuko du, baina e, araberan jende e, berriak egiten dielaik e, araberan beharko dira ere harmonia satu e, e, edo kudeatu erriko itxea e, badakigu zer galtzen dugun e, nortasun mailan edo euskal ere ere e, itxasuko egia beharka ba, hori ere biziki partikatea da e, atxikia dira jendiak erritarak Eta euskarari, euskal noktasunari e, Kulturari Eta e, eta ere e, Hegi e, Hegi egiturari e, e, Eta ene ustez Hola haintzina joan ez e, Hori guziak emeki emeki e, Galtzen aldira Hor duan, e, hori zaintzikoa da Bestalde e, Proiektu horiek egiten dira e, Laboantxa ere moetan Auk oh, eh, ai pazienteinutenarro oh, go oh, bide pasterren dena eh agerida hori dira lujo chal eta edegenak eh, laborari lujo chal eta edegenak zenak itsasun. Hala. Ah, eh, eta horiek eraikuntzarako. Eh badira hor bakari ke eh, pentsa hortan ehun etxe bizitza eh, eginen direna. 5 hektarea ez? 5 eta ehun bat etxe bizitza. Ikeragia da hori ere. Odan, e, orak, e, ezin, ezin dira olako gauzak, horra e, kudeatu. Eh, ordan, e, du laguti eh ipatzen zuten Herriko Kontseiluan nonbeitean ere piska bat eh e, e, izan zirela hori emaiten, e, hoien Hoien hau, hau taik entzundu eh eta ere pixka bat erdi zoratuak izan ziela hori proiektoren era mailarekin ja biaekin eta Espaita eh, Herriko et, Etxalen proiektu bat. Ala, eta eta dila, dila jamosturte dola abiatua izatzen proiektu hori eta Herriko Etxean denboran jantzuten kontra emaitzen zira eh, alako desmartiat ere in zuten bai nagio eh, geostik, eh beh, Lagundu dute proiektu hori, eha dute, eta guai, e, e, mementuan ere, ohartzen dira, e, izagatuak izan direla, e, baute posibilitatea ere e, preamtatzeko eta e, beste e, proiektu bat e, orrameiteko. E, eta ez dute inen, hortan ere ideiak lehen erraitenin importanteak ziela, Eta gu hortan e, argi gira. Eta ikusten dugu errikotxea estira, errikotxea momentuan estira argi. Fermo izan behar da. Eta badiraik e, olako e, proiektuak aintzinean badakigun diren Badira harrapakariak, beren e, sakolak betetzeko e, beste proiekturik estutenak, e, eta hoien aintzinean biziki fermo izan behar da. Eta Nikolina dut ehan. Gure e, e, gure desmartxan direnak, gure listan gin direnak e, argi dira. Badakigu Jakin ba, eta Sater ere hala proiektu batzuen interes pertsonal batzu sherbicitatzen dituen proiektuak balim badira gu argiki e, e, e, ukatuko ditugula. E, interes orokorra zainduko dugu eta ez da hortan e, argi zainda, ezta estatutoa ez ikizain ez dut uste orain artete ora jokatu duten egikotan. Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean e egunero gomita bat ortsiak eta ameka dira goiz behin euskal irratietan ziste, gure gumitarekin segitzen dugu, eta erramazala Filipe Laskarrai e, itxasuko teskundeak aipagai, itxasun irulista orkestuko dira orkauza pezarena eta e, bigarremat be, um, asuenta batena eta irugarremat, eraz e, abertzaleena eta Filipe Laskarrai honen ordezkari ordukia beraz gune hori aipatzen zinuten edo ginuen orain arte. Laborantza nos som sirla go da beitsa sustatzen lur hurrenak laburantsana 80ko jantpolirik erritzen la oxtan laburantsa mailan ez uteta bera ere bai bizikuntzakokatua oxtan lan egiteko ta e, laborarien de, defensan ibiltzeko ene utzez bai e, me, bon, guk ez dugu, biziki biziki aitu e, afera oxtan e, beraz estakigu nola kokatzen den gain e, e, dut beste gazote ikusteko ere e, neugitan giren he eh et hor hemen tot chifreatzu eh ministeritzana e, arteak eh ministe e, laborarien eh e, eremu e, erabilgarria do eh superficie agricol hortan e, 2000 eta 2010 urtean gure kantona mendian e, bazen 8600 hektarea hamarhurtes 2010an jautsida, 6 mila, berreunetarat. Izigarrikeria da. Ergana idu, jura segituz, ber proporzioan edo e, segitzen malin bada, hemen dik 8.30 burian, ez dela gehiago e, laboantxa ere murik izanen, Bo, bakit ez dela jala eh? baina segitzen maliit, proporzioa, eakusteko e, e, da, zemate taraino jo, joan den e, e, historia. Ergana idu ere, xifre e, horietan horiten e, bangira pixka bat, jautsida, e, rygbi zelaiko edo fut bateko heina desagertzen dela, egon guziz gure kantona mendian. Egon guziz. Me ikaragia da hori, ikaragia nok zaintzen du hori, nun dira gure e, autetxiak eta e, holako gauzak bertuzte be, zain du, hortarako e, dira boskatuak izan, ebe hor nik haiten dut ez dituz dela beren arduraren heinak hartzen. Hor, ez dutera begiratzen ondokoentzat segertatuko e, den e, gure herrietan. Be, guk bai, gu presgira hori e, hori geldialdi bate emaitia, giazko geldialdi bat eta pensatzea e, emeki eta kasuka zer eraikuntza bota egitenaldehen eta nun eta zainduz zain gure bazterrak. Itasun beraz lista aberzaleaen gai nagusi bat edo hori uh, zen dela badirudi etxebizitzaren gaia luen gaia bukatzeko hala ere Filipe Lakargai uh, biitza euskaraz uh, abertzale gisa pentsatzen dugohala ere euskarak garganzia baduela zuen uh, programan etoriko den programa hortan uh, gaur egun heriko etsak itas asko heriko etak ditu langileentza Euskara ikas de zer gehiago egiten aiteike. Ba, gizu zertan den, zuri ez da akustiko, zertan den eskoara e, euskaren maila gure male gure izartean male ruski, eh? e, izaktean, e, male ruski ba da, hanitz, hanitz eta gehiago egiteko biztan da eginda, eginda itsasun e, gauza batzu e, e, egia da eta hochtan ere, e, behar ba, eskertzekoak dira, herriko langileak e, ikusten dut ze... E, e, Alak edo, ze uratxak egin dituzten, eskertzekoak dira, bo, herriko txekoak ere lagundu dituzte, egia da, benen bada hanitz egiteko. E, Entzire bon, e, Euskara mailan, biztan da, e, izan e, seinalizazioa aldetik, huri e, ainitz ez jubetzen alda. E, herriko etxe mailan, badira, anitz e, gauza Euskaratzen aldirenak badira hainbeste e, ekimen e, egiten direnak adibidez haurekin, hoi izierin da e, bultzatzen du horako udaleko eta vakantzetako e, animazio eta ez diasekoan eskola zeginak e, bon, elkartetan izan daiteke hor politiko bat e, iz, izkuntza politika baten eha maiteko e, egiazko plangintza bat, hoi ez dapen xatia horokozean, hor, badira Gauza batzu egiten direnak, hemen, edo gana. E, Baina egiazko izkuntza politiko bat ez da. Nahiz eta, jaten duzu mezara, egia da, intzinamendu batzu e, onura izan direla, itxasur maila hoktan, me... Badakigu zertan giren, Euskaramailan, eta hanitzez gehiagoin behar da, eta usartuako izan behar da, nik zuten ituen oino e, itxasuko xedeak e, e, agiantzak e, e, itxasun, jonden laumatean. Den-dena franxesez egina izan da, den-dena. Bo, nik ez dut uste erikoitxe batek, hain beste e, eginduinik, maila hortan ere, espalin badu indarrak egiten, ne? Felipe Raskarai, beraz, zurekin solasani biligrai, txasukautesku nakaipagai, e, behaz, abertzalistako kide izan entzira hausak dia, beraz e, orbeha, itzori atxekitzen angonuke buruan, e, mi lesker gure galderak erantzunik? Bai, mi lesker